Його помічники так само засмальцьовані і обважнілі від неробства, як і їхня ага Відкрився дощаний щит, замщилий весь віржавому залізі Щит теж у мить був чи то піднятий, чи то опущений, чи відсунений набік Зник, мов би його й не було, а за ним клубочилася брудна холодна імла Страшний морок, мов би жила там смерть сама Чауші метнулися вперед, не наважуючись ступити в глибини мороку, присвітили туди смолоскипами. Червоне світло впало на каміння в зеленій плісняві, на глиняне немісово внизу на людські кістки, черепи, ганчір'я, шмаття, шкураття. Смолоскипи здригалися в руках звичних до всього лихого чаушів, які злякано щурлилися на краю падулу смерти. «Підеш, не вернешся, попадеш, не випустять». Найжахливіше ж було те, що поміж отих кісток, черепів, запліснявілого каміння, поміж безнадійного мороку смерти, жили люди. Жили чи вмирали, ниділи, мучилися, проклинали всіх, хто на горі, на поверхні, під сонцем і вітром, не мали ні змоги, ні надії визволитися, але жили далі. Жах і чудо людського буття. Невичерпність і незламність людська, що дається в знаки тут яскравіше і виразніше, ніж будь-де. На полі бою, в державних діях, в думаннях мудреців і в спалахах обдарованості найславетніших співців. Найближче до краю підземелля був могутній оголений до пояса чоловік, у широких, здається, з м'якого, але міцного сап'яну шароварах. Весь у тяжких ланцюгах, з кайданами на руках і на ногах. Перед ним поставлений був посеред покидьків довгий стіл, збитий з неструганих обаполів, а на столі в срібному й золотому посуді повно було присмаків із султанського палацу. Громадилися смажені на рум'яне ягнята, куріпки і курчата, вабили зір золотисті плоди, стояли прозорі карафи з чистими, як сльоза, напоями. Та чоловік не міг узяти столу навіть крихти, бо прикований ланцюгами до кам'яної стіни був так, щоб тільки дивився на всю ту розкіш, але дістатися до неї не міг ніколи і ні за що. Ось як зумів скористатися дарами султанської доньки Джузела Га. Роксолана вмить упізнала чоловіка, хоч ніколи його не бачила. Байда, батажок зухвальців, казкових лицарів, брат їй по крові. Та тільки чи вона йому сестра тепер, чи сестра? іржаві кайдани, й страшні ланцюги – а тіло молоде, гнучке, потужне, прекрасне і вільне, як вітри над степами. Ось який цей байда, ось які козаки. Каз – недовірливий, старожкий, пильний, з вигостреним оком. Сак – твердий, невпокорений, вільний і до смерті, і в самій смерті. Два тюрсті слова злилися в одне – Задзвеніли голосніше, ніж у своїй первооснові. Козак, козак, козаки. Люди, що не боються самого чорта, які поклялися один одному вмерти, але стояти за свою землю, оберігаючи її від загарбників. А того, хто порушив клятву, хай покарають земля, вогонь, вода, вітер, хліб, горілка, шабля, Бог і Мати Божа. Вперше в житті пошкодувала, що народилася дівчиною. Ніколи не хотіла стати чоловіком, а тут закортіло мало не до крику. Поглянула на Рустема Пашу з такою суворістю, що той аж клацнув зубами до джузеляги. «Розбий ланцюги, ти, сину пекла!» Незграбні постаті заметушилися довкола байди. Звеніло глухо залізо, ішла тяжка луна в підземеллях. Хтось подав козакові бараняче стегно, але той відіпхнув, ухопив глек з вином, пив довго й смачно, витер вуз брудною рукою, проспівав молодим басом. Ой, п'є байда мед горілочку, та не день, не нічку, та й не в одиночку. Побачив, Джузела гуй зариготав. Хоч би з цього барана натопили лою та намастили мої кайдани, щоб не її ржавіли. Добро ж султанське пропадає. А де мої товариші? «Коли вже розкували мене, то розкуйте їх!» Він ступнув нагору, заточився, прикрив очі долоною, побачив вельможний натовп, чи то здогадався, хто перед ним, чи то, щоб позбиткуватися, знов затягнув хрипко гею синім залізячку та й білім ремінячку.